O mundo parece inóspito, mesmo quando habitam amores prósperos. Como se as estações fossem impróprias para a frequência das folhas mórbidas de um ser em transição que acredita na revolução. De uma mente escrava da execução. Como se todas as doses da doação fossem enxerto para a superação da coação, que virá logo adiante. Já é a próxima estação pode descer. Senta aqui no banco vermelho do piso cimento, humilhação de frente para olhos tomados de insinuações, como se o meu sentir fosse incompatível diante da alteridade das relações, ações esmiuçadas pela naturalização, de tantos corpos não perenes desde a gestação, de um mundo transado entre homens brancos de pensamentos escárnios, vomitando durante a construção, compulsórias desconfigurações do outro, como passaporte para sua autodeterminação. Transita, como se a sua compaixão fosse veemência para a nossa libertação. Cansados de insinuações, queremos ações compatíveis à sua desconstrução que se diz solução. É que, diante de tantas teorias, nunca vi pararem de matar a nossa filosofia. Não seria só novas construções sobre as nossas indignações? Não seria só isso, disposição de novos mecanismos de dominação? Porque, enquanto se diz disposto para a luta, Nossos corpos estão cansados de tantos anos no fronte. A força da nossa ancestralidade não cabe na sua ciência, e as dores por cada um que ainda se faz presente não cabe na sua coerência, porque entre carregar o mundo nas costas e confrontar cada bala lançada por ele, nossos filhos continuam sendo paridos, aprendendo a reza do ser unipresente, do seu Deus que mata o meu, bala perdida. Lote, o Zezé, 18, Milícia. É uma história de flores jogadas ao vento, pretos sobrevivendo, um dia após o outro. O solo ainda vai retornar, e o sol nascerá preto. Ladies and gentlemen, I like to know, are you ready for Okay, well, let me kind of move these things around here, you know. And I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement. You know what Meu corre pesa uma tonelada. E eu levo cerca de 3 horas diárias entre a minha casa e a rotina. E foi transitando entre cidades, municípios, andando de transporte público, saindo da minha zona de conforto, que eu percebi. Que eu não sou essa cidade. Eu faço parte dela. Eu integro essa cidade. Eu sou parte, eu construo, eu constituo. Mas ainda assim eu transito por ela. Eu tô só de passagem. E a partir disso, a minha percepção do meu entorno e do meu espaço se alterou. E se expandiu quando eu tive contato com outras percepções. Quantas catracas eu tenho que passar, ou melhor... Quantas catracas você tem que passar para chegar até o seu destino? Catracas ilusórias, catracas imaginárias e invisíveis, ou físicas. Quais são essas catracas? E por que elas te impedem ou bloqueiam seu caminho? Eu acredito que pensar micro-revoluções dialoga com você se entender enquanto uma pessoa no espaço. E como você se insere? Nesse mundo, nesse sistema, nesse ambiente, nisso que te rodeia, na sua percepção, na sua rotina, nas suas catracas. É muito simplista eu chegar em você e falar ah, existem muitas catracas invisíveis que te separam do seu trampo, do seu curso, da sua faculdade, do seu destino, quando na verdade a gente, a gente não conseguiu considerar a catraca quando a gente não considerou o espaço, quando a gente não considerou o território. A gente não consegue, a gente não foi educado para pensar nisso, a gente não foi educado para pensar em especulação imobiliária, a gente não foi educado para pensar em consumo, a gente não foi educado para pensar em dinheiro e educação financeira, a gente não foi educado nem em educação sentimental. São blocos fundamentais que a gente precisa ir desconstruindo ou reconstruindo, Querendo ou não, o direito de ir e vir numa cidade, seja ela qual for, metrópole ou não, ele é taxado. Então, quanto você gasta diariamente para ir e voltar para casa? Isso dialoga totalmente com o dinheiro que você vai gastar no seu mês e como você vai administrar o seu consumo. Como você se coloca enquanto consumidor? Quanto por mês você gasta comprando camiseta? Você já tentou parar, rodar o seu bairro, sua quebrada, procurando brechó? Isso aí é uma dica de amiga, você tá me escutando? Somos amigos. Isso inclui muito o consumo consciente, mas a gente não tem escopo ou material suficiente pra falar de consumo consciente quando nós não fomos nem educados sobre o próprio consumo, ainda mais sobre ele ser consciente. Quando você é jovem e negro... Com pouco acesso ao dinheiro, é muito difícil administrar os recursos que você tem. E quando você tem recursos, você não sabe administrar. E é muito difícil você se colocar enquanto tal, enquanto ser consumidor, enquanto corpo negro, porque a gente nunca soube fazer isso até então. Sendo assim, estamos sempre numa situação de vulnerabilidade socioeconômica e espacial. Favela Supõe quebrada, que supõe periferia, que supõe quilombo, que supõe senzala, que supõe segregação sócio e, consequentemente, uma dívida histórica. Você existir enquanto pessoa em situação de vulnerabilidade social te custa paciência, te custa tempo, te custa sanidade mental, te custa dinheiro e, sobretudo, te custa vontade de existir. Nós vivemos nas mais distintas cidades, dos mais distintos cantos delas. E temos as mais distintas experiências, na maioria das vezes periféricas, enquanto um indivíduo negro. Como a gente se insere nesse sistema urbano tão grande? Não só falando de transporte e no tempo que você leva ou no tanto que você gasta, mas pensando em segurança. Se você está vulnerável, consequentemente você é alvo de violência policial, você é alvo de estigmatização, você é alvo de racismo, você é alvo de preconceito, LGBTfobia, machismo. Como você, enquanto pessoa inserida nesse universo, enquanto ouvinte, como você enxerga todas essas possibilidades que te rodeiam e como você faz para emergir, Disso tudo que te afoga e para não se afastar desse mundo que te rodeia. Pensar a cidade como só território é muito delicado. A cidade é um conjunto de pessoas, de espíritos, de bens, valores, conhecimentos, tradições que garantem e dão possibilidade e sentido para que a vida das pessoas aconteça. Mas, em alguns sentidos, a vida das pessoas nem é viável porque nem todo mundo tem lugar. E aí os prédios caem no Largo do Paissandu, por acaso, é claro. A minha experiência enquanto pessoa inserida num sistema metropolitano, numa cidade, é diferente da sua. E a minha vivência, consequentemente, vai ser diferente da sua. Mas uma coisa eu garanto, a sua vivência periférica, não sei se é bom ou ruim, ela vai te permitir amadurecer mais cedo? Coisas que as pessoas das áreas mais centralizadas da cidade não conseguem. Ela vai te dar uma visão mais ampla desse panorama. Ela vai te dar experiências distintas, que talvez as outras pessoas não tenham. E cabe a você saber como administrar. E aí a gente pensa alternativas. Como a gente faz para lidar com isso? Como ter acesso aos meios que sempre nos foram negados? Como ocupar os lugares que sempre nos foram impossibilitados? É engraçado pensar nisso, dialogando com a questão indígena, considerando que, agora, em 2018, cerca de apenas 13% do território nacional é considerado demarcação de terras indígenas. Ou então, quanto mais afastada do centro, menor será sua renda familiar, e maiores e mais distintas serão as suas catracas. Mas eu não quero que você transforme isso em mais uma catraca. Isso vai ser a sua potencialidade, vai ser o seu meio de ação. Meu corre pesa uma tonelada. Eu sei que o seu também pesa uma, duas, três, dezesseis toneladas. Mas isso faz com que eu exista nesse sistema, nessa cidade, nesse mundão, nessa metrópole. Faz com que eu me considere e considere a minha subjetividade e que isso não apague apesar das catracas. O que me afasta do meu bairro é a rotina. O que me afasta da rotina é o meu bairro. E ainda assim existem muitas catracas que podem ser transformadas em potencialidades. E a gente tem que repensar as nossas dinâmicas territoriais e como a gente convive e como a gente percebe a cidade que está ao nosso redor. Porque agora você está aí lavando sua louça, pegando o metrô, pegando busão, indo fazer o seu corre o mundo está acontecendo ao seu redor. A cidade existe. E você é parte dela. Você não é a cidade. Você compõe a cidade. Você é um organismo. Parte de um outro organismo. Parte de uma coisa muito maior. Que é para você entender... Como você funciona dentro desse organismo funcionando. Eu sou só mais uma peça. E existo no meio de tantos cinza, tanto prédio, fumaça... Tento emergir, apesar desse sistema e dessa cidade que me engole. E eu encontrei a minha voz. Eu espero que você encontre a sua, encontre as suas ferramentas, os seus mecanismos, e que você esteja disposto a perceber essas catracas e transformá-las em potencialidades. Então, você tá pronto? I'm